talgo alcalde de Baraka bueno de de de que de animalia que eta ondo herrien dela dauden ni kaso hon ta nor daudena ba eta horregatik ba, bando bat atera dugu iragantzen ba hor dauden beiak jaso ber eta ez badire kasotzen edo jabea jos badira saltzen ba bueno beste direla ba, hor dauden bei hoiek ba haber ba, cañica ateratzeko bueno alberatetik eh naintko aldarkorral biela eh Zagarei bateko betixua zirena ba ja nartzekin ba es eta bueno bei naintko aurdikia birela eta susto de ondire zenbait herritarrek eituen diguten ba ezan ez susto jaso dituten dituztela pero joekin edira hitzura batzu ke hustu zitena ba bada tamainarrengatik Piñón, egia da, galaria bidea dela eta, edo, gono, bueno, nienzko entzat, ba, arazuan gau dela, sustu horregon bideela, animal ioyen tamaña, ba, naiko, naiko ondilla dela, eko albarko gata, azeratuko garela, ba, dena kontroltea